Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Q&A med Henrik Kortrup og Mikkel Andersen. Ja, velkommen til endnu en omgang med i magasin. Mit navn er Henrik Fortrup. Sidste uge stod jeg her alene, fordi min medvært var nede i Polen for at vise rundt i nazistiske udryddelseslejre. Men nu er han tilbage fra gaskammerne, og derfor står vi nu af dig her side om side i Studie 1 i Vesterfart Magtsgade. Han er sagt, så længe det var. Men Mikkel, lad os lige gennemgå, hvad vi har planlagt at divertere med over for lytterne i dag. Ja, vi kommer til at beskæftige os en del med, hvad der sker på taleradiomarkedet efter den 1. november. For som bekendt så slutter denne kanal med at sende på fm båndet hvor efter den Aarhus-baserede Radio 4 tager over. Men til gengæld, så vil der komme en taleradio på DAP-båndet. Men om det bliver Radio 247, dk 4 planlagte kulturradio eller Radio Loud, som er et samarbejde mellem blandt andet Roskilde Festival, Nationalmuseet, Spillestedet Vega og en række radio, ja, det er der ikke nogen, der ved endnu. Men vi taler med en medieekspert om fremtidens taleradiomarked lige om lidt. Skal HBO og Netflix betale skat til dansk tv-dramatik? Det mener i hvert fald det radikale, som vil have, at de internationale mediegiganter skal betale 5% af abonnementsprisen til en dansk public service-fond, der har fokus på tv-dramatik. Men spørgsmålet rejser sig. Hvorfor egentlig det? For lige nu producerer både HBO og Netflix dansk tv-dramatik i så stort et omfang, at både producenter og skuespillere er ganske overvældet. Vi spørger... Øh de radikales medieordfører Jens Rode øh, om, hvad baggrunden er for det forslag lige en lidt. Og så beder vi ham også om at forklare, hvad det er for noget, det der med, at staten ifølge de radikale nu skal til at sende opbyggelige, man kan næsten kalde det statsbøger, ud til danskerne. Og hvad med denne her station? Hvis Radio 24-7 vinder udbuddet om den nye DAP-kanal, så bliver det uden en lang række af stationens signaturprogrammer, men til gengæld med et større fokus på gravejournalistik og en ny ledelsesstruktur. Hvad planerne mere detaljeret er, det fortæller den måske kommende program og nyde chef Kristoffer Jacobsen om til sidst i programmet. Du lytter til Radio 27. En ting er sikkert. Fans af taleradio får masser at lytte til efter den 1. november, hvor hele tre radioer på den ene eller på den anden måde går i luften. Men hvem det bliver, og med hvad, ja det er, som vi var inde på før endnu uafklaret. For et stykke tid siden, eller tidligere på dagen, ringede vi til øh, den mangeårige mediekommentator, både i Danmarks Radio og Information, Lasse Jensen, for at høre, hvordan fremtidens taleradio-landskab kommer til at se ud efter hans mening. Lasse Jensen, jeg tror, de fleste er enige om, at der per 1. november her i år kommer til at ske store ændringer, ikke mindst på taleradio-markedet. Ja. Vi er lidt i tvivl om præcis, hvordan de ændringer kommer til at blive, men hvis du sådan skal forsøge dig med et uh, kig i krystalkuglen, hvad er det så for et, et radiobillede, vi har efter den 1. november? Ja, det er jo et radiobillede, og først og fremmest er karakteriseret ved, at der kommer tre taleradioer i stedet for de nuværende to. Altså de nuværende to er jo jeres radio, 24 der holder op på FM-båndet 1. november, og så P1. Og i stedet for 24 på FM-båndet, der kommer også det, der hedder Radio 4, som du sender fra Aarhus, og som er ejet af en række store regionale dagblade, centreret omkring det, der hedder jysk-fynske medier. Så, men så kommer der jo en tredje taleradio, og hvornår den starter, det ved vi ikke helt, men den starter i hvert fald sådan fra enten 1. november eller ret kort tid derefter. Og hvem der skal udfylde den, den taleradio, der sendes digitalt på det, der hedder DAP-båndet, det ved vi ikke endnu, for det bliver først afgjort, jeg tror her den 22. oktober. Og der er tre ansøgere, hvoraf 24.7 er den ene. Men det korte og lange er, at vi får tre taleradioer. To på FM og en på digital radio. Og så er, det, så er det, det, det det oplagte spørgsmål vel, er der plads til tre taleradioer i et relativt lille land som Danmark? Nu kan jeg jo sige, at når staten betaler hele regningen, så er der jo plads til lige så mange, som staten slutter for, at der <laughs> ja. skal være. Øh, spørgsmålet er, om der er lyttere til det. Ja. Øh, og, og det er der jo nok. Altså, det, er, det Afhænger af, hvor mange lyttere, man synes er nok lyttere. Altså P1, er øh, gamle, traditionelle, øh, stærke taleradio, øh, blev ikke truet, da 24-7 kom for otte år siden. Tværtimod, det der skete var, at øh, 24-7 og P1 i fællesskab øgede antallet af taleradio-lyttere. Der kom simpelthen flere danskere til, øh, der ville høre taleradio. Så kan man så sige, at det skete dengang for otte år siden og i årene frem. Men så vidt jeg kan se på tallene nu, så er, er det nogenlunde stabiliseret. Altså højere end det var, Den gang der kun var én taleradio. Men det er ikke vokset voldsomt i, i de sidste par år. Men, men Lars Jensen, hvis jeg bare lige må op på, du du, du siger... Ja. jamen. Per definition er der jo plads til alle de radioer, som, som staten vil, vil betale for. Men hører jeg lidt i det svar, at du også antyder, at der godt nok er noget slået ud med armene der, at det måske er nogle penge, man ikke behøver at bruge fra statens side? Ja, det mener jeg da i høj grad. Altså, at når man ser på det medieforlig, som blev indgået i 2018, og nu skal jeg nok lade være med i timevis at forklare den meget krogede vej, der var frem til det medieforlig. Men ganske kort så var det jo, at Dansk Folkeparti fremsvang, at øh, den FM-kanal, som 24-7 sender på, øh, som skulle ud og bydes ud en gang til, efter loven og bestemmelserne og det er helt i orden, men ændringen var, at 70 procent af alle medarbejdere skulle bo vest for Storbælt eller 110 kilometer fra Københavns centrum, som det hedder. Og, og det betød jo så, at 24-7 ikke kunne og ville søge. Og, og så opstod der jo, om jeg så må sige, en helvedes ballade, specielt måske i forholdsvis kredse, men alligevel en stor ballade, fordi 24-7 havde opnået den popularitet, som I jo faktisk har opnået. Og så blev Dansk Folkeparti og politikerne lidt nervøse. De havde i forvejen besluttet sig for at lave en digital radiokanal, som skulle være sådan en ren kulturkanal, og havde afsat 30 millioner kroner til det. Og den blev så i sidste øjeblik faktisk ganske kort tid før valget blev udskrevet, eller ganske kort tid før øh, at, at, at det hele lukkede sig, så blev den DAP-kanal lavet om, så den ligesom passede til 24-7, og beløbet blev øget fra 30, fra 30 til 70 millioner kroner. Og så kunne 24-7 søge igen. Det var jo altså sådan en form for lappeløsning, kan man sige. Og, og, og dermed opstod der de der det er faktum, at 24-7 pludselig kunne komme tilbage på markedet. Men politikerne havde jo besluttet at lave en ekstra radiokanal i det oprindelige medieforlig. De havde også besluttet at lave en ekstra tv-kulturkanal til 50 millioner kroner om året. Men den tv-kanal kan jeg se på det nye finanslovsforslag. Den er der afsat 0 kroner til, så det bliver nok ikke til noget. Men, men det korte og lange er, at, at politikerne besluttede, allerede før balladen om 24.7 7 at der skulle være tre slags taleradioer i Danmark. Der er ingen, der rigtig at fundet ud af, hvorfor de gjorde det. Det var jo ikke, som den davære, det daværende flertal sagde, nu skal vi flytte magten fra, staten, fra de statslige til de private medier. Fordi man kan sige, selvom det i princippet teoretisk var private selskaber, der skulle drive de her, de her nye radio, den her nye radiostation, så er det stadigvæk statens penge, så der har ikke flyttet nogen balance på den led. Og så kommer altså den her nye DAP-kanal ind, hvor vi altså som sagt ikke aner, hvem der får den. Det er jo ikke sikkert, at 24-7 fortsætter. Det, jeg skal ikke kunne bedømme, om hvor realistisk det er, at en af de andre ansøgere, for den kanal, men muligheden er jo til stede. Men hvis vi nu alligevel skulle bede dig om det og øh, se på, det er ja. jo så det her konsortium Radio Loud, der byder ind på, på DAB-kanalen og DK4. Ej, ja. at få Men altså, en af de ting, som man måske lidt glemmer, det er jo, at, at 24-7 øh, har jo egentlig aldrig sådan rigtigt for alvor vundet i hvert fald et konkurrencepræget udbud. Der var jo ikke andre ansøgere tilbage Nej, det i 2011. Og lige pludselig så står man nu over for et, øh, en, en radiokanal, hvor der faktisk er indtil flere øh, meget erfarne øh, DR-chefer, der er involveret. Der er Ole Mølgaard, der er en tidligere chef øh, for Koncerthuset, og så er der så også Anne Løkke, hvis efternavn ja, jeg mener. Øh, den tidligere mm. chef for DR Aktuelt, som, som står i spidsen for radioen. Øh, altså det er vel et ret stærkt hold, er det ikke det? Ja, det kunne det godt være, ligesom altså, den nye Radio 4 har jo også i toppen øh, dybest set udelukkende gamle er for man skal jo heller ikke glemme, at 24-7 startede. Nu skal vi også se lige huske, hvad der skete for otte år siden. Der var sådan set toppen af 24 så vidt jeg husker. Jørgen Ramskov, Susanne Mold, Mads Brøgger og Michael Bertelsen. De kom alle sammen fra DR, mm. så det behøver ikke at være nogen som helst minus. Øh, men altså, det, det er umuligt at sige, altså radio- og tv-nævnerne, der jo skal afgøre, hvem der skal have den nye DAP-kanal. Øh, de kigger jo på hvad står der i udbudsbetingelserne? Hvem synes vi opfylder de udbudsbetingelser bedst? Øh, og, og, og, og, og hvad det så ender med, det tør jeg slet ikke svare på. Altså fordi 24-7 har selvfølgelig otte års track record, som det hedder på godt dansk. Altså de har 8 års erfaring. Øh, og man ved, hvad det er. Samtidig så har de altså, er det jo et noget mindre budget. Og en række af de programmer, som har hvad skal jeg sige, skabt 24-7, herunder naturligvis skal nævnes dette program, kommer ikke til at fortsætte. Så det bliver ikke det 24-7, vi kender. Men radio- og tv-nævnerne, det, det er jo en juridisk professor, der, der er formand for det. De kigger jo på udbudsbetingelser på, om de tror, at dem, der søger, kan udfylde opfylde de betingelser. Ja, og de er jo ikke, det tager jeg slet ikke gæt ret... på, hvad det vil ende med. Ja, men for de er jo egentlig, nu har jeg siddet og læst udbrugsmateriale, det er jo 51 ja. sider, hvis jeg husker rigtigt, og det er jo meget er specifikke ret. ting, som, det er jo ikke bare sådan ja. et overordnet, man kalder det en skønhedskonkurrence, Nej. men det er jo ikke bare sådan et overordnet chusseri, der bliver uddelt øh, 1-10 point. Inden for ja, ja. hver kategori, og yes. det er brugt ned på, al, alene under programudbuddet, øh, ja. der er det sådan 10 kategorier eller sådan noget. Så ja, ja. Det, er, det er relativt øh, konkret. Det er ikke bare sådan noget med, at man sådan kan sidde og sige, at folk har fået et vink med en politisk vognstang, og så kan de beslutte ud for det. Nej, nej, jeg tror, ikke, jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke på, at radio og tv -nævne, de følger en eventuel politisk vognstang. Der er ikke rigtig nogen klar øh, kultur- eller mediepolitisk linje fra den nye regering endnu. Så, så jeg tror, at radio- og tv-nævnet er fuldt uafhængigt. Og så vil de så gå den der matematiske øvelse igennem. Og, og jeg ved ikke, det bliver jo ligesom en eksamen, om mm. folk skal have den ene eller anden karakter i det fag. Lad os, Jensen, det er jo faktisk interessant, fordi du bruger selv udtrykket en politisk vognstang, og, og den politiske vognstang til nævnet æ, består vel lige at, at æ, man efter at det sådan, at forskellige grunde ikke lykkedes at, at, at få et flertal for, at 24-7 kunne søge på den kan man mm. sige, gamle mm. øh, ordning, ja. altså på FM-kanalen. Så fik man sådan ja. i hud og hast skruet noget sammen, hvor man så ville ja. kunne søge en DAP-koncession. Som så, så blev lavet lidt om. Som, som så blev lavet lidt om, men stadig med, med ganske mange penge bundet i halen. Ja. Altså, lad os nu forestille os den situation, hvor, hvor, hvor det så ikke tilfalder, 247 øh, til trods for det, du kalder en politisk vognstang. Hvad sker der så, tror du? Hvordan tror du, reaktionen bliver? Om, når jeg siger politisk vognstang, så sagde jeg også samtidig, at jeg tror ikke, den eksisterer. Fordi der er ingen, der rigtig ved, hvad den øh, så skulle gå ud på. Nej, men, men vi vil enige om, hvis det ikke havde været for hele diskussionen om, at Dansk Folkeparti intervenerede. Nå, det, er jo, det er jo, nu skal du lige, med øh, det kortere og langt er, at vi har fået en ny regering. Nej, det, er nu, det er nu mig, jeg vil nøde forveksles med, med, med Mikkel Holdt, Andersson. Henrik. Holdt, <laughs> siger, Henrik Kort, Meget værre jeg er siddende det, på mig, men... Uh... Det er telefonlinjen. <laughs> det er den skylder vi skylden på. <laughs> ja. øh, Nej, der er kommet en ny regering, det var det gamle flertal, som råede rundt i, i, i den der i virkeligheden kamp med Dansk Folkeparti. Så vi har nu en ny regering, og jeg vil næsten tro, det er rent et, at de er på en måde ret ligeglade med, hvem der får den der kanal. Mm. Jeg tror ikke, det er afgørende politisk betydning for dem. Og det har nok også noget at gøre med, at en DAP-kanal har ikke helt samme vægt som en FM-kanal. Jeg ved godt, at i, i disse digitaliseringstider og sådan noget. Men erfaringerne fra Norge og andre steder, og også med danske DAB-kanaler, er jo, at FM-kanaler stadigvæk, blandt andet fordi de uden problemer kan høres i bilen, så er FM-kanaler på en eller anden måde stærkere end en DAB-kanal i at nå ud til lytterne. En DAB-kanal har simpelthen færre lyttere. Men det tror jeg, at de fleste er enige om, at, vi er enige om, at der i den her dab trods alt er bundet Ganske mange rare statskroner, nemlig jeg tror, det er omkring ja, 70 millioner kroner kr. år. årligt i halen på hele projektet. Det er jo heller ikke ja. så da. Nej, nej. Øh, og, og, og det er, som det er. Øh, men 70 millioner i den her sammenhæng er jo småpenge i forhold til, til det samlede budget. Så det tror jeg ikke spiller nogen og jeg tror ikke, det har nogen afgørende politisk råd. Jeg ved godt, at 24-7 selv synes, men jeg tror faktisk ikke, at det her er... Jeg tror... Jeg nægter at tro på, at radio- og tv-nævnet får, øh, om man så må sige, et vink med en politisk foranstalt. No. Øh, fordi jeg kan ikke se, hvilken fordel eller ulemper der skulle være for den nuværende, nuværende flertalstrej, den nuværende regering i at forsøge at påvirke et i princippet uafhængigt udvalg. Så det du siger er, hvis man her på 24-7 går, rundt når det bliver ja, så det du siger er, hvis man her på 247 går og tænker, nej, den, den, den ligger på den flade, det skrues sammen til os, så er man lige lovlig, øh, så, så er man lige lovlig naive. Jeg ved ikke, om man er naiv, men man skal jo altid passe på med at være, og så må sige arrogant eller sejrsikker, fordi det er ikke altid, at det kommer til at gå i opfyldelse. Der er tre ansøgere. Jeg har ikke læst de tre ansøgninger. Jeg kan næsten regne mig frem til, hvad der står, i hvert fald i to af dem, øh, sådan i brede træk. Der er 24-7, og det, det er jo sådan en identitet, vi mere eller mindre kender, selvom det bliver anderledes og mindre. Og så er der Laut, som er øh, Nationalmuseet og, og andre, statslige kulturinstitutioner, der på den her måde kan få flere statslige kroner i kassen. Øh, det var en sidebemærkning. Men øh, der, der, der tænker jeg også, når jeg ser personkredsen, så tænker jeg meget traditionelt, meget smalt kulturagtigt. Og det kan man jo så være glad eller sur over, afhængig af hvem man er. Men erfaringen viser, at det ikke er noget, der tiltrækker de store grupper lyttere. Det bliver en smalt radio. Men hvis vi så vender os mod den, radio, den nye radiostation, vi med sikkerhed ved kommer til at sende, i hvert fald ja. per 1. november, det er Radio 4. Den er, ja. De er i fuld gang med at bygge deres hovedkvarter ja. på Banegårdspladsen i Aarhus. Ja. Der kan man sige, at der, der, der det, det, jeg synes, når man sådan ser de pip, der kommer kommet ud indtil videre, det er, at ja. man måske ligger snittet for taleradio lidt andet sted. Hvis vi nu skal være sådan lidt karikerede, kunne man jo sige p og, og også den radio, vi sidder på nu, Radio 24 /7. Hvis man ser med den meget grove pindelse, så, så er man gået efter sådan de urbane veluddannede eliter. Når jeg sidder og kigger hmm. på, hvad det er for nogle segmenter, som, som man synes at gå efter på Radio 4, så virker det måske som om, at man, man har vil have en lidt mere, mere folkelig profil, end, øh, end hvad man hidtil øh, har set på de her to andre taleradio. Hvad, hvad tænker du, det? Jamen, det tror jeg, du har ret i. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo dybest set umuligt at læse noget ud af det, folk siger. Altså, når, når man skal starte en radiokanal om tre uger... Øh, så vil man jo altid sige de ting, der lyder godt. Altså, det, det, det, det er svært at bedømme, før man virkelig har hørt på det i nogle uger. Men jeg tror, du har ret i, at snittet bliver lagt anderledes. Jeg tror nemlig ikke, at det bliver, det bliver ikke et nyt 24-7, og det bliver heller ikke et nyt P1. Jeg tror, at hvis man skal finde et eller andet sted, ud fra de mennesker, der nu er blevet ansat, og der er blevet ansat 35 stykker allerede, plus at vi kender ledelsen, så tror jeg, at der vil være meget inspiration i virkeligheden fra P4. Og P4 er jo i realiteten et form for semi-regionalt, mere folkeligt radiostation. Det er Danmarks største radiokanal. Så jeg tror, at de vil lægge sig netop knap så københavnsk streg, urbaniseret, som du siger, og vil lægge sig lidt mere folkeligt. Det kan godt sagtens blive en succes. Men der er jeg helt sikker på, uh, Lasse Jensen og for så vidt også Mikkel Andersen, at hvis vores chef, uh, Jørgen Ramskov hørte den her snak, så ville han med det samme sige, at det er noget sludder, fordi uh, 24 er i den grad ikke en Radio, vi er hele landets radio. Er, ja, ja. er, det, er, det, bare, uh, er det bare sniksnak, eller, eller har han lidt ret Nej, i det? Nej, altså Ramsgaard har jo ret i, at uh, når han siger, at 24 er hele landets radio, så henviser han jo til, hvor lytterne er. Så siger, han, at vi har lige så mange lyttere i Jylland, som vi har i. Og så videre. Altså, at der er en balanceret. Det er ikke kun københavnere, der hører 24. .000. Det ved vi godt. Men, men derfra er så til at sige, at, at stationen er sådan bredt folkelig. Øh, der er stadig langt. Altså, at, at det, det er jo noget. Med, der er jo også urbaniserede mennesker både i Aarhus og Randers og Aalborg og Esbjerg og Odens. Altså der tror jeg så, hvis man skal nå, nå lidt længere ud end, end det, man sådan i, i medieforskningen i gamle dage kaldte det grønne segment. Altså de mennesker, der interesserer sig. De moderne fællesskabsorienterede, som man tror, det hedder mm. Og det er jo dem, der hører... Det er dem, der siger dr det, det er dem, der hører P1. Det er til en grad også dem, der hører 24-7. Øh, det er dem, der er over... Øh, både med kultur og information, og søger mere af det. Der tror jeg faktisk, og, og, og i den gruppe til, der ligger 24-7 jo også efter min mening. Og de kan sådan set godt være geografisk spredte. Jeg tror ikke, det her er et spørgsmål om København kontra ikke-København. Det er et spørgsmål om, hvilke segmenter mm. kan man få fat i. Og, og hvis man ser på tallene for taleradio, altså så er der jo ingen taleradio, heller ikke P1, som er den største, der er jo ingen taleradio, der kommer sådan massivt bredt ud til hele befolkningen i alle segmenter. Vi taler stadigvæk om, om, om lyttertal. De er pæne og store i radiosammenhæng. Men det er jo ikke sådan, at hele befolkningen hører, hører taleradio. Det er jo faktisk kun en, en, hvad skal vi sige, en femtedel af befolkningen eller noget af den stil, der kommer i berøring med det. Men så er der jo sådan nogle formater, som rent faktisk når bredt ud. Altså det kunne være masser monopolet på, på, på Danmarks Radio. Det kunne være ja. det nu en gangende Kaffe Hak. Altså, tror du, ja. tror du, det er den vej rundt? Nu sidder vi jo bare og gætter, men tror du, det er den vej rundt, at det nye Radio 4 vil, vil, vil, vil bevæge sig? Ja, man har indrømt, Det er så hvem, der fik øh, koncessionen til Radio 4, og, og de oplæg, som ganske kort kom fra direktøren, Anne-Marie Dohm og andre, så tænker jeg, det første, de vil gøre, det vil være at overtale Café Hak til, til, til at blive en del af den radio, fordi der tror jeg, du har ret, at det måske derhen, plus noget nyt, vi ikke kender, men det er jo måske i den retning, den bevæger sig. Det bliver, det bliver noget mere, øh, om du vil, af monopolet Café Hak, end øh, det bliver... Øh, Midt magasiner, eller, eller, <laughs> eller, eller andre forholdsvis. smalle, men selvfølgelig fremragende. Ja, naturligvis. Ja, der i den plan men <laughs> Men altså, det vil så sige, ud fra en, kan man vel godt sige, ud fra en eller anden mangfoldighedsovervejelse, så er det måske ikke så tosset, at man har taleradio-model P1, og man har taleradio-model, skal vi så kalde det, Kaffe <laughs> Ja, og taleradio-model måske 24-7 på digitalradio. Næh, altså hvis du taler sådan spredning og mangfoldighed og altidighed stadigvæk inden for et forholdsvis lille segment. Så er du da ret. Altså så er der kommet nogle flere, altså man kan også sige det på den måde, jo flere kanaler jo større spredning. Men det er jo også jo større spredning af lytterne. Så, så et eller andet sted tror jeg at med mindre Radio 4 kan, så må sige, sprænge en mangeårig tradition øh, for, hvem der hører taleradio, så, så tror jeg ikke, at det her vil betyde, at antallet af lyttere, der lytter til taleradio, det vil blive forøget voldsomt. Nu, nu lige her på falderæbet, Lars Jensen, ja. du skal have muligheden, hvis du skulle komme ja. med et frisk bud, hvem vinder så den der DAP-koncession? <laughs> altså nu er vi jo ligesom over at skulle bedømme, om det er Brøndby eller SK. Ja, jamen så, det, det bliver, det bliver så, der jo også spekuleret i. Hvor var det så Brøndby for ja. første gang ja. i lang tid? <laughs> jamen, kom med kom en frisk, frisk bud, Lasse. Nej, jeg, jeg vil stadigvæk tro, at 24-7 øh, har de bedste chancer. Det finder vi ud af at den 22. oktober hvor Radio TV nævnet offentliggør sin, sin sin afgørelse i den her sag. Men du skal i hvert fald have tusind tak for at komme med dit indspark Lasse Jensen, tidligere vært på Mediemagasinet Mennesker og Medier, nu kommentator på Information. Du lytter til Radio 4. Hvis det står til de radikale, så skal 5% af den abonnementspris, som danskerne betaler for at se Netflix og HBO, fremover gå til en public service -pulje, der finansierer dansk tv-dramatik og dokumentar. Men der er også andre forslag fra de radikale på medieområdet eller på kulturområdet, om man vil. Eksempelvis så foreslår partiet, at alle danskere fremover skal have tilsendt et gratis antal bøger hvert år. Velkommen til dig, Jens Rode. Du er dit partis uh, medieordfører, og så er du også medlem af Folketingets kulturudvalg. Uh, lad os lige uh, begynde med det der med, med Netflix. Uh, en Netflix-skat, hvad, hvad skal den nu gå godt for? Den skal styrke vores fællesskab, den skal styrke vores public service. Vi har en masse fortællinger udefra, og som jeg sagde sidste gang, hvor jeg var i jeres glimrende udsendelse, så ønsker vi i Radikale Venstre at styrke dansk public service. Vi ønsker at styrke vores public service-institutioner, og der skal alle være med til at bidrage til fællesskab. Det kan godt være, det er bare mig, men jeg synes ikke, det er til at sparke sig frem for dansk tv-dramatik for øjeblikket. Nej, men vi er jo alligevel udsat for meget påvirkning udefra. Og en ting er, at det går godt for den danske filmbranche lige i øjeblikket. Det kan jo være både spørgsmål om konjunktur og andre ting. Men noget andet er, at vores public service medier, som både nyhedsmedier og kulturinstitutioner, dem vil vi gerne styrke. Og det skal der jo findes nogle penge til. Og der ser vi så, at alle skal være med til at bidrage til fællesskabet. Også dem, der laver streaming på nettet, og det er det, der ligger bag det forslag. Men bidrager de ikke i forvejen, Jens Rode, til, til, til, til produktionen af Dansk TV-dramatik? Jo, men der har også været den her diskussion om, hvor vi de skulle øh, have en investeringsforpligtelse. Den øh, tanke bryder jeg mig ikke så meget om. Jeg synes mere, det er relevant, at man putter det ind i en samlet public service pulje, og så øh, har vi en øh, fordeling af dem. Det er jo efter den tyske model, som jo har hvor man jo i Tyskland, med godkendelse fra EU, domstolen og kommissionen, har lavet en afgift, abonnementsafgift på 2,5 eller 3 procent. Det må du ikke lige hænge mig op på. men øh og der har vi så valgt at følge den tyske model, det er så bare, fordi vi ikke er så mange, og hvis det skal er til noget, sagt, at det skal være 5%. procent. Men altså i søndagens politikken, der kan man læse, at Netflix, HBO og andre streamingtjenester, der ligger ud over DR TV2, de har 20 dramaproduktioner under opsejling. Dansk danskproducerede drammeproduktioner. Og der er, en over, der er en artikel med overskriften også. Det går for stærkt. Folk er fysisk udmattet. Filmbranchen advarer om akut mangel på arbejdskraft efter Netflix og, Netflix og de andre stores indtog på det danske filmmarked. Altså 20 dansk producerede tv-serier, som, som kommer til at supplere DR-TV 2, og der er endda i, altså, i, i så høj grad at, at satser de på det, at folk faktisk er udmattet i filmbranchen. Er lige ligefrem noget, der tyder på, at, at man kan sige, at der er en kæmpestor mangel på dansk tv-dramatik fremadrettet? Nej, men derfor kan de jo godt bidrage til fællesskabet og en public service -bully. Vi har jo haft mange diskussioner om hele skattebetalingen fra tech-giganter og hvorvidt de er med til at bidrage til fællesskabet, og en ting er, at de på markedsvilkår, for, og, og, og, og de vilkår, der ellers er opstillet, jo bidrager til dansk produktion og vælger at gøre det. Vi har sagt, at de skal være med til at bidrage til vores public service i Danmark, for den er udfordret. Det handler også om nyhedstjenester, og det vil vi gerne styrke. Det er jo også sådan noget, der i sidste ende kommer radiostationer, som Radio 24 til morgen. Men, og men skal men, men Jens Råd, en af de produktioner, der er undervejs, altså jeg tænker, fordi pointen er vel at lave tv-dramatik af høj kvalitet, en af de produktioner, der er undervejs, det hedder Det er Robren, det er anden halvdel af Pelle Robren bogen den bliver, som bliver filmatiseret af HBO Nordic, og som bliver instrueret af Per Fly. Jeg mener, mere guldrendet, dansk public service-orienteret øh, dramatik, kan man vel næsten ikke forestille sig en Martin Andersen Nexø roman der bliver filmatiseret med en af danske øh, instruktører, lavet den mest hæderkronede øh, instruktører i spidsen. Nej, det er jo også fint nok alt sammen, men derfor skal vi jo stadigvæk have penge til public service. Det her det er jo ikke film, det er jo public service. Og øh, der har vi jo sagt, at alle skal være med til at bidrage økonomisk øh, dertil. Jeg blander mig ikke i deres investeringsforpligtelser. Det er derfor, vi radikale venstre har sagt, at vi ikke synes så meget om investeringsforpligtelses-ideen. Hos øh, som Socialdemokraterne har fremført, for den opfylder de jo sådan set allerede til fulde. Vi ønsker, at de økonomiske er med til at bidrage til public service, og public service er ikke bare film. Det er jo øh, en masse andet. Det er øh, det er jo blandt andet radio og TV øh, på et andet vilkår end det kommercielle. Men og det ønsker vi, at de skal bidrage til. Jo, jo, jo, men, men jeg tænker, altså, så, er det, så er vi vel ude i, at, at uanset, fordi Radio TV-puljen eller Public Service-puljen finansierer jo primært tv-dramatik og, og dokumentar, men man kan så sige lige meget, hvor mange dokumentar og hvor meget dansksproget tv-dramatik Netflix og HBO laver, så er det stadigvæk et spørgsmål om, at de skal betale for at finansiere andre ting, end, end noget, de faktisk måske allerede leverer. Ja, de skal være med til at finansiere blandt andre øh, Public Service-institutioner som vi har valgt af public service institutioner. Uh, og det er herunder en radiokanal, som Radio 24. Så det er ikke, ikke bare film og tv-dramatik. Jeg tænker public service langt mere bredt. Jens Rode, vi skal også lige uh, nå at runde i et andet forslag, som er, er fremsat uh, fra, fra det radikale venstre, altså det parti, du repræsenterer. Et forslag om, at danskerne skal have adgang til gratis bøger. Ja. Uh, umiddelbart lyder det som et koncept, vi allerede kender i form af, af biblioteker. Ja, det her er et spørgsmål om at sende bøger ud til danskerne og lade dem være en del. Han har sagt, at der er en bogklub, og det er jo faktisk noget, jeg har beskrevet i min bog, som udkom her i maj. Som, jeg synes, at man skulle lege med den idé. Jeg troede, du ville, rund... ville sende din bog, men det er dog ikke det, vi er ude i. Nej, det er dog ikke det, vi er ude i, og den kan nok heller ikke lige kvalificere sig til at komme ind under det, man... Man, man forærer til danskerne. Men vi øh, vil gerne prioritere øh, bogen, og, øh, og derfor har vi lavet sådan et øh, forslag her, øh, i øvrigt også på anbefalinger fra øh, bogkundige og øh, forfattere. Og det kan man jo så sige, det er jo ikke så mærkeligt, men, øh, men det er jo en nyskabelse, som vi, øh, som vi meget gerne vil øh, lancere. Men nu siger du, at din bog, Næppe, vil, vil kvalificere sig til at blive øh, udsendt som, som skal vi kalde statsbog. Men hvad er det så for nogle bøger, der vil kunne kvalificere sig til det? Det vil ikke blive ja, det specifik, man... men, men, men altså, hvad er det for en kategori af, af bøger? Jeg forestiller mig i høj grad, at det er skønligt, at bøger, øh, vi taler om. Men øh, i virkeligheden er det jo øh, vigtigt, at det ikke er øh, Senja Stam og Jens Rode og øh, Joy Monsen, der skal sidde og bestemme det. Men at øh, det er et øh, sagkyndigt udvalg, som, øh, som skal bidrage med de forslag. Altså, det, det kan godt være, det, kan godt være, det er mig, men, men når jeg hører om, om statslige udvalg, der skal vurdere, hvad der er godt for, for danskerne at læse, så, så, så ledes mine tanker lidt hen på sådan måske lidt mere totalitære samfund end det danske. Kan du forstå den association? Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi vi er jo ikke i nærheden at være et totalitære samfund. Men det her med, at man fra central hold ved bedst, hvad der er godt for danskerne at få proppet ned i halsen, Nej, det er jo bare et øh, spørgsmål om at prøve. Altså, om du gør noget, jeg går gået ombord på en flyver, men øh, <laughs> det, er det, det, okay. <laughs> det er så fint. <laughs> øhm, altså, det er så fint. Og det der med at få noget prøve ned i halsen fra, fra et eller andet øh, centralt organ, vi, vi var inde på? Det er jo en gave. Vi prøver jo ikke noget ned i halsen af ja. altså, Og det er jo ikke noget, de bliver hørt i. Det er jo heller ikke noget, de skal øh, tvinges til at øh, læse. Men vi vil gerne. Øh, på en ny måde prøve at øh, vi sige, sikre bogen øh, udbredelse. Og, øh, og så synes vi, at det er en spændende måde at prøve at og, øh, vi sige, introducere også bogen til de yngre mennesker. Det er jo i høj grad dem, der er gået over på andre medier. Og, øh, og derfor har vi lanceret den her tanke. Så må vi se, øh, hvordan den kan bære i finanslovsforslaget. Men, men nu siger, siger du, at det er en gave, øh, Jens Roder. Det lyder jo også meget fint, men man kan måske sige, sådan en mere liberal sindet vil sige, ja, det er vel noget, folk har betalt over skatten. Og nu, nu snakker vi også med dig her for 14 dage siden. Der handlede det om, at de private medier måske skulle de ikke have så meget mediestøtte længere, mens Danmarks Radio i stedet for skulle, skulle have nogle flere penge. Og nu er det altså blevet til, at der skal lægges skat på øh, på de internationale sådan mediekiganter. Det lyder lidt som om, du er ved at blive den nye Måns Jensen, sådan, der, der synes, at statslige medier, det er, det er det evigt saliggørende, og ikke så meget den, den, den liberale værdikriger, som vi kendte de gamle dage. Er det rigtigt, jeg ser, Jens Rude? Mm, nu har jeg ikke hørt Måns Jensen præsenteret, nogle af de forholdsleder, som jeg har præsenteret. Med og medie, medieskaden var i en lidt anden udformning, men den var der vel stadigvæk, ikke? Jo, jo, nu er jeg sådan set ikke så vild med selve den den er selve medieskaden, på på. men det er sådan en anden diskussion for så jeg skal ikke røret så. Måske uelegant ud af interviewet her, det skyldes. forstået forstod senere, at der var en stewardesse, der stod og kiggede strengt på Jens Rode og sagde, at nu skulle han lægge mobiltelefonen. Men han fik faktisk lejlighed til, at stewardessen havde sig igen og sendt dig en sms, Mikkel. For han havde et eller andet på hjertet på at læse den sms op. Ja, altså det var jo til det her med, om han var blevet, blevet til Mogens Jensen, den socialdemokratiske medieordfører, på sådan lidt ældre dage. Og der skriver Jens Rode sig til mig. Men det er rigtigt nok. Der er langt fra den gamle økonomiske mediliberalist, Jens Råde til ham, der øh, taler i dag. Roald Als kaldte det en omvendt Karl Jespersen og så en stor grille smiley. Og det må I gerne citere. Og det har vi så gjort nu. Du lytter til Radio 247. Hvis Radio 24 vinder udbuddet om den nye DAB-kanal, så fortsætter stationen med at sende også efter 1. november. Men det bliver en meget anden kanal, en anden kanal som lytterne derefter kommer til at stifte bekendtskab med, hvor en lang række af stationens signaturprogrammer som er Steno, Rusisk Roulette og Det Røde Felt ikke længere sender, og hele radioens struktur bliver også ændret, så det fremover bliver den samme person, der bliver chef for både nyheds- og programafdelingen, og øh, den person, ja, eller og strengt taget også kanalchef, som din fremtidige mulige betegnelser bliver. Det er dig, Christoffer Eriksen, der i dag er nyhedschef her på kanalen. Velkommen til. Tak skal du have. Ja, øh, Christoffer, det må være lidt mærkeligt, det med at I enten stå med et job som kanalchef per 1. november, eller ikke eller at stå med noget job. Eller være arbejdsløs. Ja, fordi det, det, er, det er min uh, situation. Ja, det er det, og det er også uh, derfor, at det ikke er noget, jeg har fladet nogen steder, fordi det, så ser det så dumt ud, hvis man så står og arbejdsløs lige om lidt. Nu spurgte vi Let Jensen lidt, uh, lidt tidligere i udsendelsen, om hvis han skulle sætte sin pensionsopsparing på noget, hvem så ville vende det der DAP-udbud. Og så sagde han, at ah, det ville nok blive 24-7. Er du uh, også parat til at sætte på det? Jeg vil helst ikke sætte nogen penge på det. Så skal det i hvert fald være nogen, jeg, jeg i så fald vil kunne være. Men jeg vil ikke sætte pensionsopsparingen på noget som helst. Så den er ikke hjemme? Nej, det er den bestemt ikke. Nå, men, men, men lad os tage en snak om. Hvad det er, der kommer til at ske, hvis og i fald den skulle vise sig at være hjemme, hvis 24.7 7 vinder det her DAP-udbud. Hvad er det så for en station, som lytterne kan åbne for, både DAP eller begynde at downloade den 1. november? Altså, nu sagde jeg i, i oplæg, at det bliver en meget anderledes station, og det gør det jo, fordi der er nogle programmer, der lukker, der er nogle, der, der åbner, så, så på den måde så kommer der øh, noget, noget frisk luft ind, og, og, og vi, vi mister nogle af de programmer, som, som vi har været rigtig glade for, men øh, det bliver den samme DNA, det bliver det samme Radio 247 men altså lytterne kommer til at kunne genkende det. Vi er sindssygt glade for den radio, vi laver i dag. Det ved vi, at det er folk også. Dem, der lytter til os. Så derfor så kommer det til at være... At det bliver den samme ånd, der ligesom bliver, bliver kørt videre. Det, det, det er der ikke nogen grund til at lægge skjul på. Vi prøver ikke at gå ud og, og være noget andet, og være mere unge, eller øh, mindre konfliktsøgende, eller øh, øh, mere hjertevarme, eller... <laughs> altså, vi, vi kommer til at være den samme øh, radio helt grundlæggende. Men, men, men når jeg sidder og kigger på... Altså, det, det er jo så... Øh, når jeg sidder og hører Radio og jeg og det er jeg lige så godt. Jeg kendt, jeg er taleradio-junkie, så jeg hører stort set kun taleradio... Øh, der er alle de programmer, som jeg sådan normalt, ikke alle, men rigtig mange af dem, jeg normalt hører, vi hører på en given uge, er Steno, Det Røde Felt, øhm, og også Russisk Roulette, som, og det skal sige jeg selv er panelist, er til. Men det, men det er dem, jeg faktisk bare at lytte til. Mm. Øhm, og de er jo væk. Hva, hvad er det for nu? Hvad er det, jeg tænker, jeg fylder den her formiddagsflade? Altså, det er hverdagen mellem 10 og 12 ud, med hvad det, der skal ligge der? Jamen, der kommer øh, det samme program øh, bare... Eller der kommer to nye programmer mellem, øh, mellem 10 og 12, og så bliver det bare mere... Sådan et enslydende program. Det bliver den samme programtitel, øh, og det bliver stadigvæk øh, politisk debat, det, der er spillet ind med et øh, røgt og et plotprogram. program. Øh, værterne kommer øh, formentlig til at, at variere en lille smule, men jeg kan godt sige, at det bliver nogle enormt spændende værter, hvis vi vinder. Og det er også det der med, øh, vi har jo ikke kunnet skrive kontrakter øh, med nogen. Vi har nogle øh, tilsagn, og jeg synes, det er nogle helt vildt fede profiler. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver nogle altså, øh, sindssygt øh, gode programmer, Problemet er bare, at jeg at ikke... altså, kan... det ville være så uretfærdigt, hvis jeg står og sagde nu, at det er jo øh, ham her, det er jo hende her, og så, øh, altså, så bliver det ikke til noget. Men, men lad os nu tage ja. det røde felt, for eksempel. Ja. Jeg tror, det de fleste er enige om, at Lars Tria har faktisk scoret det ganske godt. Det er mange lyttere. Mm. Når man lægger ting ud fra det røde felt på de sociale medier, så bonger det helt vildt ud. Mm. If it ain't broken, why fix it? Jamen, det er, fordi vi skal... Øh lave noget, noget nyt. Jeg er også enormt glad for, for det røde felt. Og nu har vi prøvet, nu vil vi gerne prøve at lave noget, der er sådan lidt mere enslydende. Ikke? Altså vi vil gerne prøve at, at have det samme, man, man tuner ind på øh, samme dag. Vi vil gerne prøve at gå over til en time i stedet for øh, to timer. Det handler også øh, lidt om, at det skal være lidt mere podcastvenligt. Jeg tror også ikke, der er så mange, som øh, har tid til at, at høre to timer øh, i, i streg. Du har jo også et program om politik, øh, ikke? Altså, øh, der laver I heller ikke to timer, der laver I en øh, time i, i, i Borg non-plugged. Jeg tror simpelthen, øh, så, så for på en eller anden måde også at imødekomme podcastlytterne lidt mere, for at lave noget, der er lidt mere podcast-egnet, så, så prøver vi, at man hver dag, som man er sikker på, så ligger der et fedt program om lige præcis øh, det, man gerne vil. have. Men det er møder, vel stadigvæk to timer, hvis det er mellem 10 og 12? Ja, men det er to forskellige programmer. Der er et, okay. et rødt program og et blot program. Okay. Nu skal jeg lige spørge, du, ja. du nævnte selv det her med, med, med podcast, og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at selvom det hedder en DAP-kanal, så, så er jeg en del af forretningsmodellen, og det som der er perspektiver i, det er at lave nogle, nogle, nogle downloads af podcast-agtige mm. formater. Det som der også sker, nu må du rette mig, hvis jeg har misforstået det, det, er, at man, og når jeg siger man, så mener jeg øh, 24-7, øh, opruster på den undersøgende journalistik. Ja, og, og, og, og jeg tror at alle med en journalistisk baggrund synes, at det er jo skønt, at der bliver satset på den undersøgende journalistik. Men kan man ikke godt, Kristoffer Eriksen, sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget downloadpotentiale der er i en journalistisk afsløring? Jeg mener, i det sekund noget er afsløret, så er det derude, og så skriver de alle sammen om det. Hvorfor skulle man så gå ind og downloade det på 24 -7? Det, det handler i virkeligheden om, at vi, vi nedsætter en, en, en gravegruppe, som er meget stor og, og meget større end, øh, end den er i dag. Det er helt klart øh, vores største satsning, vel egentlig, hvis man kigger bare kun på, på økonomi. Og, øh, og der, de skal udkomme med et ugentligt undersøgende program, og det tror jeg har et kæmpe podcast-potentiale, øh, fordi øh, så kan man høre fortællingerne blive foldet ud, man kan øh, få en, en rigtig, rigtig god historie, der er, en, der er en stor afsløring i det. Jeg vil i hvert fald selv enormt gerne have, at der var et, øh, et afslørende undersøgende program på, på, på dansk radio, og det er der ikke i dag. Det må man også bare sige, det har vi ikke nogen andre steder øh, på, på dansk taleradio. Øh, så, så det Hvad tror, med dit gamle program der dog bliver sendt på, på P1? Jo, jo, men det er jo faktacheck. Altså Det er en meget, meget... Øh, meget smal ramme. Der er nogen, der har sagt noget, der er forkert, uden at forklare noget hver eller rent og er så, så, så er det bare en, en meget lille spændende men, men jeg tænker bare, at det, det store problem med det er jo lidt det samme, som dagbladene tit oplever. Ikke? Det er, at så snart man har en virkelig god historie, man har brugt det utrolig store ressource mm. på, så går det omkring 6 minutter sådan blanket af TV2 News, der har alt det væsentligste, som de har gjort til en nyhed, der bliver cirkuleret hvert kvarter. Og det samme gør radioavisen og samtlige webaviser i øvrigt også, hvorefter man så kan stå og få rygklappet fra en masse andre journalister, der synes, man har gjort det super fantastisk. Men rent lyttermæssigt, så føler man, så kan man måske ikke se det store incitament til at gå til originalkilden, fordi den store nyhed, den er breaket i forvejen. Ej, jeg er, sku, jeg er ikke helt enig. Altså noget af det fedeste tv, øh, synes jeg, det er Operation X. Øh, og, og de her øh, afslørende programmer, som vi har på tv indimellem. DR har du også i perioder med, med et program, der hedder Afsløret. Jeg synes, det er øh, fuldstændig fremragende tv. Og det handler jo om selvfølgelig, at der at vi skal have en, en rigtig, rigtig god historiefortælling. Vi kommer til at uh, have tilknyttet gravergruppen uh, Mikkel Clausen, som er dokumentarredaktør herinde lige nu, og er en gudsbenået uh, historiefortæller. Han kommer til at sidde og udvikle det her uh, format, sammen med Gravegruppen. Det er planen, at, øh, at vi også skal lave nogle øh, podcastserier, som er udløbere af det, øh, hvad hedder det, Gravegruppen laver, hvor Mikkel Clausen også lige kommer til at sidde øh, for enden af, af det bord. Vi har allerede faktisk gang i nogen øh, lige nu, som øh, jo forhåbentlig får lov til at udkomme øh, efter 1. november. Men øh, så, så, så, øh, så det er jeg faktisk ikke så bange for. Jeg tror, det er, det er simpelthen noget af at det, vildeste øh, lige nu, det er jo de her øh, podcasts. Her. Vi har selv haft et kæmpe succes med, man kan aldrig vide, ved jeg ikke, om jeg har hørt, men, men Morten Abdelsen øh, herindefra lavede en serie om sådan en, øh, en, en stor svindler, øh, hvor man ligesom trævler hele hans øh, øh, bedrageri, øh, skandaler op. Øh, og om jeg tror, jeg tror det, det tror jeg bare, der er et, et meget, meget stort øh, potentiale i, og det, det, det er noget, det er jo så også det, som vi, mm. vi kommer til at sætte sig på. En, en ting, som, som måske er noget, som mange sidder derude, at vi kunne kalde det elefanten i rummet, eller mm. elefanten, der måske ikke er i rummet, det er jo naturligvis uh, seniorkorrespondent Kirsten Kretsch Hørsholm. Hvad kommer der til at ske med den korte radioavis efter den 1. november, så fremt Radio 247 7 fortsætter. Det har jeg fået meget, meget strikse instruktioner på, at det må jeg intet sige om. Hvis jeg skulle afkode den... Kristoffer, øh, så er det fordi, at øh, den korte rettigvis ikke fortsætter. Jeg simpelthen... Øh, I får mig ikke til at hverken at blikke eller røjse på hovedet eller nikke. Jeg, jeg kan simpelthen ikke sige noget, som helst... Men, men noget, noget det, helt uældrueligt resonemang er det vel ikke, at hvis den korte rettigvis havde fortsat, så kunne du stå her og proklamere det med høj og klar stemme, ikke? Jeg kan simpelthen hverken bede eller afkræfte <laughs> noget, du siger der, Henrik Fortrup. Der kommer en god løsning. Efter 1. november. Men kan du så sige noget om øh, de nye ledelsesforhold på radioen? Fordi ja. tidligere har det jo været sådan, at øh, du har været øh, leder af, af nyhedsafdelingen. Øh, Mads Brygger og Michael Bertelsen har været for programafdelingen, og så har vi så haft øh, Jørgen Ramskov som chefen for det hele. Prøv lige at fortælle, hvad det er for en, en ledelsesstruktur vi får efter den 1. november. er altså, osv. Ja, altså, øh, Michael og Mads, de træder op i... Øh i ejerkredsen, og så får de sådan et, øh, et lille udviklingskontor, øh, også herinde i, øh, i bygningen på en, øh, på en anden etage, og hvor de ikke kommer til at være altså, hver dag. Deres øh, ansvarsområde, det bliver at udvikle øh, nye programmer. Øh, jeg, jeg bliver, hvad skal man sige, chef for det hele, øh, altså både programafdelingen og nyhedsafdelingen, det vil sige, kommer til at, at stå for den, for, den, øh, for den daglige drift. Og det, det, det skyldes, at vi har den her ambition om at smelte de to, afdelinger lidt mere sammen, en tilfældet er i dag. Og det ved jeg også, fordi I øh, kommer her så ofte, at, øh, at det har bare været, øh, siden radioen øh, startede, så har det været øh, to radioer i radio, en radio, en nyhedsafdeling, som ligger til venstre, når man kommer op, og en programafdeling... Præcis til højre? Nå, nej, nej, nej, undskyld nej, det er nyhedsafdelingen til venstre. Undskyld, ja, og, så en programafdeling, og så en programafdeling, der ligger til højre, når man kommer op. Øh, og der, der tror jeg på, at det der med, at man... Nu, nu i og med, at vi bliver en mindre radio, øh, færre ressourcer, færre medarbejdere, færre programmer, så giver det mening at blande det hele, og at folk sidder sammen i stedet for, at folk øh, sidder hver for sig. Og det tror jeg også at, kan, kan give en eller anden form for synergieffekt for at bruge sådan et rigtig dejligt ord øh, i forhold til øh, at få programmerne til at tale mere sammen. Og du fik så lov at sige synergieffekt ja, undskyld, til undskyld. Sig. Det er et forfærdeligt ja, ord. Men jeg skal ja. lige stille dig et spørgsmål ja. mere, inden du ja. slipper. Øh, hvis nu det ikke lykkes, Christoffer Eriksen, hvad skal du så? Det er jeg af simpelthen. Ikke? Christoffer Jens, nuværende nyhedschef. <laughs> og, <gør> <laughs> og måske kommende kanalchef for Radio 24. /7. Tak fordi du kiggede forbi. Du lytter til Radio 24. /7. Jeg har noget, jeg har gået og funderet over. Hvad må der egentlig overraske bagdystommeren Markus Græko allermest? Det kan du måske svare på, Sandy Vest. <laughs> det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg, jeg er noget <laughs> du klikkede ikke. Jeg har aldrig at der kom til mig. Nej, fordi det er, jo, det er jo derfor, vi har ringet til dig. Du har på Twitter besværet dig en smule over de pushbeskeder, som det hedder på, på fin dansk. Man får, hvis man abonnerer på Danmarks Radios en nyhedstjeneste, på sin, som man får på sin mobiltelefon. Og der var det her med, hvad der egentlig overrasker bagedysdommeren, allermest en af beskederne. Hvorfor må det ikke være i din optik en pushbesked for den store nyhedsmuskel hos Danmarks Radio? en forventning om, at når der kommer en push-person, så er det fordi, der sker et eller andet vigtigt øh, ude i verden. Ikke? Øhm, og, øh, og det er lidt som om... Jeg tror bare, man skal passe på, at der ikke går sådan en push-inflation i den. Ikke? Øhm, altså, jeg vil faktisk sige, at jeg har faktisk... Øh, så vil jeg afmelde mig til tv tos øh, push fordi jeg synes, det koster for meget. Øhm, og jeg øhm, er generelt så meget selektiv med, hvad jeg får ind på, øh, på min skærm, fordi at jeg synes, øh, der kan komme rimelig meget i af en dag. Ikke? Det, det er meget sjovt, fordi hvis man følger den der tråd, som, som, som er i nedenunder de oprindelige tweets, så er der også flere, der byder ind med, hvad mm. man også kan få besked om på, øh, på deres push-service der. Og Uh, Danas Radus, super dygtig uh, retskorrespondent, og Ildsø gør opmærksom på, at du faktisk er unød hård ved, ved hendes, og vel sådan set også din arbejdsplads, ved at fokusere på det der med bagedysdommeren, fordi der den samme dag også kom to pushbeskeder om, hvad en god orgasme egentlig består yeah. i. Ikke yeah, så så, så, så vi, uh, vi kommer vidt omkring i, i det uh, nyhedsunivers. Ja, <laughs> yeah, man skal passe lidt på med de der pushbeskeder. Altså, jeg har haft pushbeskeder fra rigtig mange forskellige øhm, mediehuse igennem tiden. Og de fleste af dem har faktisk afmeldt igen, så jeg blev irriteret over, at der kom øh, pushbeskeder ind på min telefon, som jeg ikke rigtig følte var var relevant. Når, jeg, når der kommer en pushbesked, så har jeg sådan en eller anden forventning om, at det er enten noget, noget breaking, eller at det er en eller anden orienterende nyhed, som jeg... Øh, noget. Men, men, men Sandi, det er faktisk det er ærgerligt, du ikke er abonneret på... Jeg, jeg ved ikke, om du gør men hvis du er abonneret på pushbeskeder fra BT, så kunne du måske have modtaget følgende pushbeskeder i dag, Mikkel. Kan du ikke lige sige, hvad BT debatterer med, jo, apropos bagdyst? Altså jo, altså det, det er så ikke en, en pushbeskeder, det, det er en headline på deres webside. Der står, kage -ka på jobbet gør dig fed. Øh, og det uh, viser sig simpelthen, at fordi it. at der er mange kalorier i kage, så hvis man spiser no. kage meget ofte på arbejdet, hvilket nogen jo kan tænke sig at gøre, så, så kan du faktisk blive overvægtig, øh, fordi altså, der, de har simpelthen også, man, man tænker, det er, jo, altså, er det noget, journalisterne selv har fundet på? Nej, det er det ikke, fordi de har faktisk en øh, træningsfysiolog og partner i F Fitness Institute Danmark, der fortæller, at, øh, at især for dem, der har svært ved at holde vægten, fordi kage indeholder mange kalorier, så kan det være et problem, fortæller han. Så lad os nu sige, at man vil videreudvikle den historie, Sandi. Kunne du så forestille dig en pushbesked fra Danmarks Radio om, at chips også kunne gøre dig lidt overvægtig, hvis du det var jobbet. Jeg har til et billede af, der er et helt journalistkorps, der bare har siddet klar til øh, den store bagtis og bare, nu, skal der, nu er der bare push-beskeder de næste par måneder. Det bliver fuldstændig videre, der lidt. Men siger mig lige, er, er løsningen ikke bare den øh, simple, at man abonnerer på breaking-ordningen, øh, øh, i stedet for på ydelsordningen? Ja, øh, det er, øh, er jo så øh, simpelthen blevet gjort opmærksom på, at man kan jo så vælge, også hvis der sidder nogle lytter derude, og også er blevet lige så irriteret, som jeg er, så kan man jo simpelthen vælge at gå ind og afmelde øh, tab-historier. Men generelt så tror jeg, at derudover også, at man at man, altså sådan, jeg ved godt, at man som bruger ligesom bare kan afmelde, men det handler jo også om, at man som, som mediehus selv ligesom overvejer, hvad er det egentlig, der er væsentligt, at vi sender ud til vores, til vores brugere, og hvad kan de ligesom selv finde, men, men kunne man ikke sige det, Sandy altså, nu en bagdyst er jo et kæmpe, kæmpe stort og meget, meget populært koncept, og der må svar, du ved, at der sidder ja, ufattelig mange mennesker og på det der, øh, når det bliver sendt. Altså, så er det vel per definition nyheden, og så mange går op i det. Ja, måske man kunne måske også vælge sig at sige, at hvis der er så mange, der går op i det, så går de måske selv ind og tjekker nyheder om det selv. Altså, sådan, det er lidt, altså for mig er pushed sådan noget, som, som øh, når der sker et eller andet på store bald, eller der sker noget med en minister, eller altså noget andet, som har virkelig et, et, et tung samfundsrelevans. Ikke? Øhm, det er ikke nødvendigvis, at øh, som jeg også elsker, jeg elsker også som data, er så meget, meget stor fan, men jeg har måske bare ikke behov for den store bagdys push-beskeder. Okay, tak for det, Sandy Vester. Kan vi ikke lige aftale, at du lige laver en push-tweet om, at man kan lytte til Q&A i dag, hvor du er med? Og, og, og vi skal jo faktisk også lige, lige før du svar, vi skal jo huske at sige, Sandy, du har jo selv været på, på Danmarks Radio, så der er jo også sådan lidt, uh, lidt, lidt intern mediekritik i den her hensyn. Det fik vi slet ikke sagt i starten. <laughs> nej, nej, men altså, jeg, jeg, jeg, jeg må sige, jeg Eneste, det er eneste mediehus, jeg fortsat abonnerer på Puskeskøder på, det er Danmarks Radio. Så på den måde, så, så holder jeg lojaliteten ved lige. Og du misser ikke de, de, de nyeste ting fra bagdysen. Det, det er godt at vide. Tak skal du have, fordi vi må ringe dig op, Sandy. <laughs> det var så let. Kan jeg det godt. Ja, øh, og så er, har jeg jo opdaget i den forgangne uge, at øh, Lars Lykke af, af alle mennesker, han er øh, begyndt at gå efter den, øh, den borgerlige presse, eller den såkaldt borgerlige presse, tror jeg han kalder det. Og det kunne man læse på Facebook øh, lige efter, at statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale, hvor øh, Lars Lykke han skrev... Men jeg må godt nok indrømme, at jeg føler, at energien fosser ud af mig, når jeg læser den såkaldt borgerliges presse gengivelse af det, der ellers skulle have været den dagsordenssættende politiske linje i Danmark. Hvad, hvad tænker du om det, Henrik? <laughs> jeg tænker, at Lars Løkke ikke har tænkt sig at lade nogen af os dø i sønden. Altså, han tror jeg ser det nu som sin, sin nye, en af sine nye roller at holde sådan nogle typer som, som mig i øren. Derfor var det faktisk også, at jeg inviterede ham til at medvirke i det her program, skrev, at nu havde jeg noteret mig, at han havde haft sådan nogle lidt halvsyglige betragtninger om kommentariatets øh, øh, måde at skære den på efter åbningstaler. Man ikke havde lyst til at komme ind og, og, og kritisere øh, os alle herunder også mig, men jeg har så ikke hørt fra øh, hørt fra Lars Lykke. Jeg vil sige, at den, der nok øh, havde mest grund til at være ked af øh, det, det Facebook-opslag Facebook for, for Lars Lykke, det er øh, Berlingskes chefanalytiker, politiske chefanalytiker, Thomas Larsen. Øh, fordi øh, han får nemlig følgende beskrivelse med på vejen af Lars Løkke Rasmussen. Lykke skriver om øh, Thomas Larsen. Thomas Larsen, der stort set altid er enige med den spænddoktor han senest har haft i røret. Af, af, af. Fordi øh, dels har lykke vil jeg gerne sige, for, for egne, Regning ret. Dels kan Lykke jo ikke, at Thomas Larsen er som en, der ikke ved, hvad han snakker om, fordi jeg gætter forsigtigt på, at Thomas Larsen med stor fornøjelse har, har, har, har spist af, af, af de der øh, ting, der er blevet lagt til rette for ham fra øh, Lykkes regering. Ja, man kan jo sige, at altså, det er jo ikke en kritik, der har været rejst fra, fra, fra borgerlig side tidligere. Indtil for nylig der var, der var Thomas Larsen jo kendt for ikke at være alt for kritisk over for sådan venstre politikere i særdeleshed, men nu har han så udgivet en Mette Frederiksen-biografi, og hvor det virker til, at, hans, at han har lidt andre, en, en anden tilgang til det. Kan vi ja, høre, det, det kan selvfølgelig også godt være derfor, at Lykke er blevet lidt uh, små, småknotten på uh, han, den mand, der ellers i mange år bare ham igen tykt og tyndt, nemlig, nemlig Thomas Larsen. Men, men, men der er jo det rigtige i det, at, at uh, jeg tror, alle, der har været i... i sådan pæferien omkring politik, vi videre. Thomas Larsen har det med og at, at meget viderekolportere de ting, han, han, han får at vide af, af dem, han senest har talt med. Jeg kan for eksempel huske på et tidspunkt, jeg var det var dengang, Anders Fogh var, var statsminister, der blev jeg kaldt på Marinborg i lighed med en række andre politiske kommentatorer, og der gav øh, Anders Fogh Rasmussen den fulde omdrejninger med, øh, hvordan at øh, han bestemt ikke var kandidat til noget job i NATO, fordi som Anders Fogh sagde, altså, jeg kan ikke rende af pladsen i, i Danmark, og jeg, jeg, jeg tror, vi alle sammen, der var deroppe, tænkte, ja, jamen, den er god med ham, men okay, nu må vi heller lade, altså, det skal jeg have lov at sige, vi behøver ikke at skrive det i avisen jo. Uh, der mødte jeg så på vej ud, der mødte jeg så Thomas Larsen, der var på vej ind, og vi må antage, at han fik så samme forelæsning for få, for øh, og i hvert fald kunne man så næste dag i Berlinskes øh, spalte læse en Thomas Larsen analyse, der gik på, at derfor renner få ikke af pladsen.